מזמור ס"ד. למנצח, מזמור לדוד. שמה אלוהים קולי ושיחי, מפחד אויב תיצור חיי. תסתירני מסוד מרעים, מרגשת פועלי אבן. אשר שננוך חרב לשונם, דרכו חיצם דבר מר. לראות במסתרים תם, פתאום יורוהו ולא ייראו. יחזקו למו דבר רע, יספרו לטמון מוקשים, אמרו, מי יראה לעמו? יחפשו עולות, תמנו חפס מחופס, וקרב איש ולב עמוק. ויורם אלוהים חץ פתאום, היו מכותם. ויחשילוהו עליהם או לשונם, יתנודדו כל רועבם. ויראו כל אדם, ויגידו פה על אלוהים, ומעשהו השכילו. ישמח צדיק בה' וחסבו, והתהללו כל ישרי לב.